До вашої уваги, шановні радіослухачі, передача «Профілактика розуму і совісті» з Євгеном Дудерем. Це той самий Євген Дудер, який пише прекрасну гостро-злободенну сатиру та дотепний інтелігентний гумор.